Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 30. juni, og her til morgen bliver vi klogere på, hvor investeringsguroen Warren Buffett senest har købt op. Vi skal også høre et bud på, hvornår inflationen rammer centralbankernes drømmescenarie, men først skal vi høre om, hvor de private investorer i øjeblikket skal være forsigtige. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. De private investorer skal være forsigtige med at jagte afkast i de dyre amerikanske teknologiselskaber. så lyder det fra aktiechef i samme Pension, Philip Jagt, i en kommentar. I stedet bør man se sig om efter nogle lignende selskaber andre steder, eller blot holde på sine penge til den økonomiske situation, melder om mere klarhed. Som privat skal man passe på med jagtstigningerne i specielt amerikanske teknologiselskaber, hvor mange af dem er blevet ekstremt dyre. Man kan i stedet se på lignende selskaber i andre regioner eller bevare lidt tørt krudt, til der er mere vidshed om den økonomiske udvikling, lyder det altså fra aktiechefen. Det store amerikanske indeks, Nasdaq 100, hvor tech som Apple, Google, Microsoft og Nvidia indgår, er siden årsskiftet drønet op med mere end 36 procent. Kigger man på MSCI World-indekset, der afspejler, hvordan aktierne har klaret sig i mere end 20 udviklede lande, lyder stigningen i samme periode på mere end 12 procent. Den kendte amerikanske milliardær og investor Warren Buffett har torsdag via sit investeringsselskab Berkshire Hathaway øget sin ejerandel i olieselskabet Occidental Petroleum. Det skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg. Investeringsselskabet har gennem de seneste to år købt op i Occidental, og de foregående to-tre dage yderligere 2,1 millioner aktier til en værdi af 122 millioner dollar blevet samlet op. Så Berkshire Hathaway nu ejer 25 procent af olieselskabet. Warren Buffets investeringsselskab er den største aktionær i Occidental. Inflationen kan blive bragt ned til centralbankernes drømmescenarie 2% til november næste år. så lyder det fra Leigh L. Brainer, der er præsident Joe Bidens øverste økonomiske rådgiver, og som indtil februar i år var næstformand i den amerikanske centralbank, skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg. Hun ser altså mulighed for, at inflationen kan blive bragt ned til Federal Reserve's mål, om knap halvandet år, når der næste gang er præsidentvalg i USA. Gennem anden halvdel af året er der god grund til at tro, at tallene forbedrer sig. De politiske beslutninger er allerede truffet. Der er en alt mulig grund til at tro. Det er muligt, sagde Lael Brainard altså torsdag. Den tidligere næstformand er ikke så sikker på, at en recession i USA's økonomi står for døren, hvilket mange også har spået om, og hvilket rentekugen rent signalerer, da den ligger i minus med omkring 100 basispoint. Den amerikanske centralbank har hævet sin rente 10 gange siden marts 2022 fra omkring 0 til nu mellem 5 og 5,25 procent. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, du kunne lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på JørgenVester.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.